Hoofstuk 239 Die gaster begin om op die keinkie te let. Sirenius gee uitleg die mening van die buere oor Joosef en sy gesin. Spoedig hierna die geselskap van die tafel af opgestaan en Elohim sowel vir die lichamelike as die geestelike voeding gedank en hulle toe meer en na buiten begewe. Alleenlik Joosef, Maria en die keinkie met Jacob het na die groot eetkamer gegaan, waar Sireneus nog met sy gast aan die tafel gesit het. Hy het sy liefste vriende buitengewoon vriendelik verwelkom en wou dadelijk opstaan en plek vir hulle maak. Maar die kankie sê, O nee, blij waar jy is, my liewe Sireneus, ek is al reeds tevrede as ek net in jou hart die rechte plek het, want hierdie plek aan tafel betref, daaran is my niks geleen nie. Ek ga nou met my mense na buite, maar kom achterna so draai jy klaar is met die maaltijd. Daarop het die kynkie vinnig met Jacob na buite gehaard loop, en daar met hom en met die anner kinders gesels. Voor sommige gast uit die stad het hierdie baie verstandige en vertrouwelike gesprek van die kynkie met sy is opgeval en hy het gevra hoe ou die kynkie dan wel kan wees want hy praat immers al soos 'n volwassen man, en het lyk of hy met die governeer op baie vertrouwelike voet staan. Sy reuneus sê echter, wat interesseer het julle dat ek een groot kindervriend is? Dat die die kindje buitengewoon intelligent is, het julle allemaal gesien, maar hoe hy in nauweliks drie en een half jaar tot so in helderheid van verstand gekom het, daarover kan julle beter navraag doen by sy ouwers, wat julle wel die beste daarover sal kan inlicht. Dit verbaas my eindlik heel wat, dat jylle as naaste bieren van hierdie huis, hierdie bewoners nog nie beter ken nie. Sommige van hulle daarop gesê, Ja, maar hoe moet ons die gesin ook beter leer ken? Ten eerste gaan hulle nergens hier nie, en ten tweede het ons immers ook te min tyd om hierdie merkwaardige judeese gesin te besoek, van wie mens eindlik nie so goed weet waar mens met hulle staan nie, want hulle sien daar so merkwaardig hy, uit, dat mens nie weet wat jy eindelik aan hulle het nie. Sover ons van ander heel eenvoudige mense verneem, is hierdie gesin wel baie vreedzaam, en doen baie dinge um, aan die armes, maar dan is daar sommiges wat sê, dat hulle al dikwels van tevore hierdie huis, asof in helder vlammige hul gesien, wat echter van die een oomlik tot die ander weer geblis was, en nog meer dergelike dinge. Daarom het ons ook nie moed om hierdie gesin te besoek nie, want die bejaarde man is en bly een groot judeese tovenaar, en met sylke soort mense kan jy nie goed in enige verhouding nie. Nou het Sirene is gelach en gesê, Nou, as dit so is, bly dan maar daarby, want dan het hierdie huis niks van jylle te vrees nie. Die gaste het Sirene is met groot oor aangekyk, en nie geweet hoe hulle dit daar aan toe was nie.